Nummer 16 und 17. Hast du das Kleid gesehen? Das ist ja schön. Welches meinst du? Das grüne oder das blaue? Das grüne. Wie findest du das? Ja, nicht schlecht. Das steht dir bestimmt gut. Was kostet das denn? 99 Euro. Was meinst du? Soll ich mir das kaufen? Ja, ist vielleicht ein bisschen viel, mal eben 99 Euro für ein Kleid ausgeben, oder? Ja, ich weiß. Aber es gefällt mir. Und wenn du meinst, es steht mir, ich ziehe es einfach mal an. Warte mal, bevor du das anprobierst. Was ist das denn überhaupt für ein Material? Kann man das selber waschen? Ach, das ist doch egal. Ich will das Kleid ja nicht zur Gartenarbeit anziehen. Und außerdem sind wir am Wochenende zum 70. Geburtstag bei deiner Mutter eingeladen. Und ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll. Naja, wenn du meinst.